фото знімка, показаного і відразу схованого при допиті. Довіра до картки наддалася з попередньої пекучої підозри, коли Олег при морі і ватрі їм не чувався від розпиту. Навіть і тепер, коли відносини з Олегом розірвані назавжди, що вона знала, таки обпікали їй серце та зрада. Незносно навіть споминати про неї, а все ж уява до неї вертається, мов приворожено знімком і страхітливо обнажонною огидністю. Пригадується не тільки для заклятого осуду, але навіть і для якогось вдоволення, мабуть, аби врівняти й хоч трохи вгасити свою провинність. Така потреба зростала на віднову власної правоти. І все ж підозра вжалювала потиху чому так раптово віднято їй знімок з перед очей, і чому так скосисто, по-вовчому переглянулися обидва допитувачі. Мов, стримуючи сміх, невідомо чому, і дізнатися їй неможливо. Нехай так зостанеться в непевній рівновазі подій. Так роздумуючи, добрала Таїса до автобусної станції в придорожному містечку і там, купивши квиток, присіла дожидати в своїй черзі. Над лавкою височів кам'яний схил горбовини, обсаджений ріденькими деревами серед кущів. І тоді стався її жахливий напад горя, для якого немає висловів. Здалося, тільки великий визойк розпуки на весь світ повинен вирватися з болів її, аби їй не згоріти від них і зостатися тут живою, без розриву серця. Навіть сліз було небагато, а вже вони не могли відлегшити їй душевного пропаду. Побачила страшенною ясністю якогось внутрішнього зору вже руїна, чорна як свіжа могила, все розбито. На що мала найрадіснішу надію для особистої долі. Вже коли проминула юність і вимоги мусили скоротитися, було, можливо, передужуючи незлади, потроху впорядитися в побуті, всі нагоди повністю тут розгорталися перед тобою. І кінець, повороту немає, знала, відбудувати жодної надії, навіть найменшої. Олег певна річ перемучився, і тепер по всій чорноті її переступу вже й сам на юнак не пристане на віднову. Ніколи. Він і так не дуже радо сприймав її волю до близькості. Помічала навіть, іноді він тяжився новими відносинами по втраті особистої вольності. Але не надто на це зважала, вірячи. Він ощасливлений її великою прихильністю і обрученістю. Бо відчувала свою зверхність, бачачи виразну його незграбності в поточних справах, а напівпритаєно бачила також свою вищість і в мистецькості. Як Віолончелістка уявляла сама себе на такій височині, де не видно його з нею цілковито в рівноряд. Зайшла в автобус, коли надбіг, сіла біля самого вікна, аби можна бачити прибережні краєвиди. Потроху притихла почуттєва звихреність і чіткішою ставала вся переміна перед її приспокоєною думкою. Видалася переміна, як темний вал аж дикий, і від чого? Найбільше від помсти, і то викидистої, в розізленості, без доконечного вияснення цілком, а тільки з ополу від самолюбства. Хоч ні, не тільки. І враз вона в присоромливості взвітувалася собі. Тут була її заманливість, неспокусну розвагу в суто жіночому досвіті, катамутний інтерес до інтимної пригоди, облисканої в романтичні кольори, від підлесливого, перенасиченого лоскотливими компліментами, намовляння залицяйника, про кого попереджувана була замітою від Зіни. Отже, знала і далася на підмову при найгіршому стані, без любові, не то що справжньої, а навіть початкової, прийтма ступою відчію в душі, самодокоризне, поставилося з догадністю на серці її, мовно непроказаний вислів. З такого, зрештою, стають потіпахами і дізнавалося в ознаку, що хоч ними, а чи прихорошеними, самовиправдані. Тоді їй спала на думку, чи могла я простити його? Могла чи ні? Мабуть, якби любила як Зіна свого, переплакала б ночами в хустечку пригірко до душевного надриву, і коли б перепросив дуже-дуже, теж із сльозами, мабуть би, змогла перебороти себе і поволі загоїти отруєну рану на душі.